Második ének Regényes domb tetejében, A helység nyugati részén, Honnan faluszerte legjobban látni Sarat, port, Mármint az időjárása vagyon, Mint mondom, A helység nyugati részén, Környékezve csalántól, S a növények több így ritka nemétől, Áll a díszes kocsma, amelyet sajátjának nevez Istenkegyiből és egykori férjének szorgalmából a szemérmetes Erzsók asszony, mint őt nevezék. Lantom, kegyes égnek ajándoka, zengd el, honnan ez elnevezés? Erzsók asszonyom, Ékes holtkerek arculatán, hol még csak 55 év lakozik, örökös hajnalnak pírja dereng. És innen ez elnevezés. Vannak ugyan, kik állítni merészek, hogy Erzsók asszonyom arcát nem a szende szemérem, hanem a borital festette hasonlóvá a hajnali pírhoz. De ezek csak. Legyka beszédek, Mert Erzsók asszony Nem is iszza a bort, Csak úgy Önti magába. Ilyen a rágalom Aztán. Ó, ez előtt Nincs szentség A föld hátán. A legszűzebb ártatlanságnak Tiszta vizét is bémocskolja Iszappal, a hóra Sarathány, és de hová ragadál, ó felhevülésnek gyors taigája. Vissza tehát a szemérmetes Erzsók ötvenöt éves bájaihoz. Bájos vala ő, mint a pipacsból font koszorú, vagy mint a bakter dárdájába ütődött éjjeli holdsúgár. És ennek okáért látogatá őt az egész falunépe oly szorgalmatosan, el annyira, hogy besenézett más kocsmába. Az igaz, más kocsma nem is volt a faluban. Ide járt hát a falunépe, kivált vasárnapi délnek utána, és nagy mértékben vígadozott s a végadozásnak végéről szó sem volt, míg a kis bírói tekintét nem adta szívre ható magyarófa beszéddel, hogy már hazamenni tanácsos. Ma is így megy a szemérmetes erzsóknál. Az isteni tisztelet elmúlt, a csapszék népesedik, valamint a mezőség, hol a tehenek csordája legel, megnépesedik két szárnyú seregéjekkel a nyári napoknak forró idejében. Jelen volt, közepette a vendégek seregének a helybeli lágyszívű kántor, torkának szárasságával s szerelemvágyas kebelének tengerkínjaival. Őt ugyanis a szemérmetes erzsókért Öröműző lángok emészték, mint a vér rozdája emészti olmos fügyköseinket, amikkel tisztújítási csatákban egymást símogatjuk. Kivetemednék bámulatra tehát, hogy ő egyikével feje ablakinak lelenéz a folyóbor billikomába. A másikkal azonban andalgva mereng a szemérmetes erzsók kellemes arcán. Nem maradott el a béke barátja bagarja uram sem, a csizma csinálás érdemkoszorúzta művésze. Méltóságos termetű férfi. Majd akkora volt ő, mint a bajusz orrának alatta. Oldala mellett a bort szörpölte harangláb, a fondor lelkületű egyházfi. Ki, mikoront a bagarja uram e kérdést terjesztette elébe, hát feje nagykom ahol hol lehet, így hallatta a választ. Ott van, ahol van, ha nem itten nincs, s ma alig lesz s miután ezeket mély titkú ajakkal elmondotta, kiprémzé száj vidékét sátáni mosolyjal. Bagarja uram pedig, őle, és s oly formán néz a szemével, mint nézni szokott a halandó, ha nem érti a dolgot. S vala még több érdemteljes egyén a vendégek koszorújában. Megnyílt a közben az ajtó, s lett széles az ő nyílása, mint szája a helybeli kántornak, mikor éneket énekel a soksipú orgona mellett. S ki volt, ki az ajtót kinyitotta imígen? Ha a hagyomány állításának hinni szabad, nem más, mint a vitéz csepűpalkó a tiszteletes két pej csikajának jókedvű abrakolója. Jöttek nyomban utána a hangászkarnak tagjai hárman, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója. Mind ivadéki a hősi seregnek, mely hajdan nagyidánál a harci dicsőség vérfestette Babírját, oly nagyszerűen kanyarítá nem szőke fejére, s nem szőke fejének göndör hajára. A kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója feltelepült kényelmesen a kemencének tetejére. Miközben vitéz Csepü a tiszteletes pej csikajának kedvű abrakolója így adta bizonyságát ékes szólási tehetségének. BORT Fölfogta azonnal a szemérmetes erzsók e szónoklat magas értelmét, s eszközlé annak teljesülését nem fontolva haladván. Miután a vitéz csepű palkó az orra alatti nyíláshoz emelte a kancsót, és miután mértékletesen egyet kortyanta belőle, körülbelül annyit, amennyivel öt vagy hat ürgét lehetne kicsalni lyukának mélységeiből, annak utána fölnéze az égtájéka felé, a kemencetetőre. és ígyféle szavakkal terhelte meg a levegőnek könnyű szekerét, hogy szállítná azokat a derék hangászi fülegbe. Úzd rá, Peti, a fűszván fütyülődet is, aki megáldott. S Peti nem késett, a háromság más ketteje sem, cimbalom és hegedű és bőgő hangot adott. Jaj, de mi hangok ezek? Ezeknek hallata, visszaidézi tündérhatalommal emlékezetembe, Éltem legszebb idejét, a gyermekidőt. Látom, mint játsztam öcsémmel, s kis házi kutyánkkal. Aztán a kutyát elvette öcsém. Én meg nem akartam odadni, s így hajba kapánk. Mi jött ki belőle? Az jött ki belőle, hogy a zajra apánk kirohant. Nálunk terem, és mindkettőnket jól megnadrágol. Az alatt a kutyát mi elejtők, s ráhágtunk farkahegyére. Mikor e percben mindhárman összevisítánk, ez összevisítás alig lehetett szebb, mint a peti és két társa zenéje. És lett a zenére a szemérmetes erzsúk teremében. Nagy vigalom. Mindennek előtte összeütötte bokáját vitész csepüpalkó a tiszteletes két pej csikajának jókedvű abrakolója. Követé egy csáberejű példát a többi legénység, Béhurcolva szelíden egy pár fürge leányzót, kik eddig az ablakon által kukucskáltak kandi szemekkel. Skiknek már viszketet alpok a táncnak vágya miatt, Halván a mennyei bájú zenét. Skóváigani kezdtek minnyájan a tánc gyönyörében, Mint aki nadragujával fűszerezte ebédjét, A lábak dobogása pedig rendes vala, Mint a mazaj, mit néha a tiszteletes hall, Mikor ül a biblia mellett, és olvassa nagy elmerüléssel, és amely zajra imígyen teszi megjegyzését jámbor szívvel. Ó, az a palkó istentelen ember, megint nyaggatja csikóimat a szegény párákat korbácsa csapásaival. Míg í események gazdagíták a világ történeteit a kocsmaterem közepén, szélről a béke barátja bagarja, s harangláb a fondor lelkületű egyházfi, ültenek, ittanak egyre. A helybeli lágyszívű kántor még mindig pislogatott a szemérmetes erzsók ötvenöt éves bájaira. Arcúlata! lelkitusának volt tükörözője. Látszik, hogy valamit akar és nem akar, vagy inkább, hogy valamit merne, ha merne. Mikorom meglátta harangláb a fondor lelkületű egyházfi, hogy a lágy szívű kántor, se széna, se szalma, hozzája vonult, s szókat lát a helyesnek intézni a késedezőhöz. A bátorításnak okáért hangtalan hangon, mint a súgó lyuk lakói beszélnek a színpadokon. Holott nők s férfiak által szomorú és vígjátékok adatnak, s közben bohózatok és operák a közönségnek gyönyörére. Ó, kántor uram, Hát elmegy a nap, megjön az alkony, utána az éj, elülnek a csirkék, és ludak, és verebek. Mielőtt ügyesen szőtt tervünknek drága gyümölcse megérik. Gondolja meg azt komolyan, és nem csak úgy átabotába, hogy századok adnak tervkiviterre egy ilyen pillanatot. Az ilyen pillanatokkal fukaran kell bánni tehát az előretekintő emberi léleknek, valamint fukaran bánik beszédeivel, bíró uram, a bölcs aggastyán. Előre tehát, hogy az alkalom el ne sikoljék, mint elsiklik néha a hal a halásznak körmeközül ha ügyetlen kézzel kap utána az ostoba filkó. Rajta azért, ó, kántor uram, most vagy sohasem? Miért engedni helyet kebelében a félelem érezetének, hiszen részt vett a győri csatában? Ekképpen szól a harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, a helybeli látszívű kántor egyebet nem válaszola, mint ami következik. Ó, te tudója szívem titkának, igaz egy betűjig tartalma beszédidnek, mint igaz a szentírás, bölcsen tudom azt. De amint van okom, nem hordani többé a titkolt szerelemnek életölő fájdalmát, szint úgy van okom, elfolytani lelkem mélységes mélyében e titkot ha ez emberek itten észre találnák venni, avagy ha pofonvág a szemérmetes erzsók e szörnyű merényért. Hát, feleségem, az amazon természetű Márta, ó, én a legboldogtalanabb valamennyi teremtmény közt, mely látta a nap karimáját a sugarakban úszót, ha felleges ég, vagy éjszaka nem volt? Olyan az én lelkem, Mint a Duna legközepében A szélvészhányt a deregje, Vagy mint a dióhéj, Mit a gyerekek pocsolyába vetének. Hánykodik erre, amarra, De bátorság, Aki nem mer, nem nyer. Ó, szólj erre harangláb, Mondd meg nekem! Úgy van-e vagy sem? Akként áldja meg Isten életedet, s unokáidat is, ami őszinte leszen e kérdésemre a válasz, amelyet adandasz. S őszintén szól a harangláb, mondván. Úgy van, kántor uram. Na ha úgy van, hát nekivágok. S ezzel a helybeli látszívűkántor fölemelte, s letette a kancsót. Csak hogy mikorom fölemelte, csordultig vala az, és amidőn letevé, üres vala az. Valamint üresek zsebeim most, mikor ezt éneklem nagy lelkesedéssel költőidőmben. Annak utána a lágy szívű kántor egyet rántott a lajbia szélén, s kétségbe esett elszántsággal, mint aki hideg fürdőt éltében először használ, oda a szemérmetes ersókhoz.